21. 2008 március esején szálltam le. A kötelező sajtótájékoztató áll közém, és egy rendes étkezés közé. Visszatartottam a lélegzetem, a kiválasztott riporter elé léptem, válaszoltam a kérdéseire. A hős szót használta, amit én nem tűrtem. A hősük azok a srácok ott a repülőn, nem is beszélve a srácokról, akik még mindig delhiben, Dwyerben és Edinburghben vannak. Kisétáltam a szobából, egyenesen Vilibe és apába botlottam. Úgy emlékszem, Vili megölelt, és apa mindkét arcomra adott egy-egy puszit. Talán még meg is szorította a vállamot. Bárki számára, aki távolról szemlélte, ez egy normális családi üdvözlésnek és interakciónak tűnt volna, de számunkra ez a testi szeretet, Extravagáns, példátlan megnyilvánulása volt. Aztán mindketten tágra nyílt szemmel bámultak rám. Kimerültnek tűntem. Olyan voltam, mint egy félholt kísértet. Idősebbnek tűnsz, mondta apa. Az is vagyok. Beültünk apa Audiába, és elhajtottunk Highgrove felé. Útközben úgy beszélgettünk, mintha egy könyvtárban lennénk, nagyon halkan. Hogy vagy, Harold? Ó, nem is tudom. Te hogy vagy? vagyok. Hogy van két? Jól. Lemaradtam valamiről? Nem, a szokásos. Lehúztam az ablakot, és néztem, ahogy a vidék elrepül mellettem. A szemem nem tudta befogadni azt a sok színt, azt a sok zöldet. Belélegeztem a friss levegőt, és azon tűnődtem, vajon melyik volt az álom, az afganisztáni hónapok, vagy ez az utazás az autóban. Dwyer fegyverei, a lefejezett kecskék, a fiú a talicskában, ez volt a valóság. Vagy a valóság ezek a puha bőrülések az autóban, és apa apakölniének illata?